la microfon este preotul Valeriu care în următoarele 30 de minute aduce programul numărul 11 al emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu. În cadrul acestor emisiuni noi parcurgem noul testament al Domnului nostru Iisus Hristos folosindu-ne de un mănânc de cugetări și meditații, care sunt opera preotului Niculiță. Lecțiunea noastră de zi se va deschide cu citirea versetului 20 al capitolului 2, Evanghelia după Matei, verset pe care îl vom citi în dată urmat de explicațiile care îl însoțesc, după ce mai întâi vom avea istorioara de zi. Haideți așadar să dăm ascultare istorioare de astăzi, care poartă titlul Nu se teme de nimic, cel ce se încrede în Dumnezeu, aleasă din culegerea preotului state care a trăit pe la anii 1900. Un ofițer de marină foarte pios a fost numit acum câțiva ani drept căpetenie peste o insulă franceză undeva în Oceanul Pacific. De îndată după numire și-a îmbarcat familia și-a plecat spre locul care a fost indicat. În timpul călătoriei pe mare, deodată s-a dezlănțuit o puternică furtună care îngheță de groază pe călători. Toți se considerau de acum deja pierduți. Singur ofițerul acesta își păstra tot cumpătul. Liniștea lui uimitoare izbi puternic pe soție care nu se mai putu stăpâni și spuse dojenitor Dacă mai iubi mai mult pe mine și pe copilașii noștri, n-ai rămâne atât de nepăsător în fața primejdilor ce ne pândesc. Ofițerul abia răspunse ceva. Coborând în odaia lui, se întoarce ținând în mână spada scoasă din teacă. Și-a chemat soția și, cu o căutătură încruntată, apropie vârful spadei de pieptul ei. Biata femeie îngrozită a început să tremure din tot trupul. Dar graza aceasta nu a decât o clipă, căci imediat după aceea s-a liniștit și a început să surâdă. Cum poți să-rezi? îi zise atunci bărbatul ei. Când vârful unei spade se sprijină pe pieptul tău, nu ți-e frică? Frică mie când știu că mânerul acestei spade este în mâna bărbatului meu, oare nu știu eu cât de mult mă iubește? Ei bine, draga mea, cum vrei tu atunci ca mie să-mi fie frică de această furtună? Ea este în mâna părintelui meu ceresc, părinte care mă iubește chiar mai mult decât te iubesc eu, deși te iubesc nespus. Vezi tu, draga mea, Dumnezeu este iubire. Dragul meu ascultător, este Dumnezeul acesta atotputernic și Tatăl tău? Dacă lucrurile stau în felul acesta, atunci am cea mai bună veste pentru tine și anume, nu trebuie să te temi de nici una din împrejurările vieții prin care treci, căci El este la cârma vieții tale. Doamne Dumnezeule, Tu Creatorul la toate cele care se văd și nu se văd și Creatorul nostru, mulțumim frumos că ai trimis pe Fiul Tău, pe Domnul Iisus Hristos, ca prin El să ne înfiezi și să devenim copii ai Tăi. Ajută ne te rugăm să primim acest mare dar și har al tău, ca în fiat fiind de tine, să ne putem bucura în liniște de toate cele care îngăduie să vină peste viața noastră, căci toate vor să te slăvească pe tine. De asemenea vrem ca și programul acesta să te slăvească așa cum ți se cuvine. Amim! Cu să mergem cântând Când totul se stinge morminte Cu el biruim ori și când, când totul se stinge morminte Cu el Or și cât. cu el biruim, cu el biruim, oricât de îndârșit Pătrunzând în textul lecțiunii noastre de astăzi, vom da citire versetului 20 din capitolul 2 al Evangheliei după Matei, care sună astfel. Și îi zice, scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și du-te în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Acestea sunt cuvintele pe care îngerul Domnului le spune lui Iosif în Egipt cu privire la întoarcerea lui înapoi. În Israel. Familia pământească a Domnului Isus a devenit cunoscută lumii întregi numai datorită faptului că Domnul s-a născut în ea. Și tot datorită acestui fapt a primit valoare și importanță înaintea lui Dumnezeu. Fără Domnul Isus, Iosif și Maria, oricât de cinstiți, de bogați sau de evlavioși ar fi fost, Numele lor n-ar fi trecut mai departe de satul lor și de timpul în care au trăit. S-ar fi stins și ei, ca toate celelalte familii din Israel, fără nicio urmă, fără niciun semn. Dar din pricina Domnului Iisus Hristos, Iosif și Maria au fost în atenția tuturor, atât pământul cât și cerul au privit spre ei, și prietenii și dușmanii, și îngerii și Irod și Dumnezeu și satana toți priveau și se ocupau de sfânta familie și nu numai atunci ci și astăzi Iosif și Maria sunt amintiți mereu așadar când vine Isus într-un loc scoate totul din anonimat prezența lui trezește curiozitatea tuturor și împrăștie întunericul așternut ridicând în lumină pe cele mai înalte culmi sufletul sau locul în care a venit el Dumnezeu vorbea lui Iosif și se ocupa de el Dar din pricina pruncului Din pricina pruncului a spus Scoală-te, ia pruncul și du-te Fără prunc, Iosif și Maria nu ar fi avut nicio altă valoare Deosebită față de ceilalți concetățene ai lor Oriunde se mișcau, trebuia să ia și pruncul de prunc trebuiau să aibă grijă ziua și noaptea. Pruncul era comoara care le dădea lor înșile valoare, mare valoare pentru întreaga veșnicie. Numai adevărul dă valoare unui suflet. Toate calitățile cuiva, fără adevăr, n-au nici un preț. Fără Domnul Iisus adevărul, omul oricât de talentat, de bogat, de înțelept și de cinstit ar fi... Nu are nici o valoare Dar cel mai neînsemnat suflet Cel mai de jos Cel mai necunoscut Care l-a primit în el pe Isus adevărul Devine deodată O priveliște pentru toți Lumina lui Hristos Îl scoate din orice fund de groapă Și îl pune pe culmile cele mai înalte Ale veșniciei El este cunoscut de toți Și de prieteni, și de dușmani Și de Dumnezeu, și de satana. Prin Hristos devenim cunoscuți și de cer și de pământ. O, noi toți cei care l-am primit pe Hristos, noi în care s-a născut adevărul, să avem grijă de el. Oriunde ne ducem, oriunde ne mișcăm, să avem grijă de prunc, adică de adevăr, să nu l-uităm. Pruncul ne dă nouă valoare, pentru prunc, din pricina lui, suntem pe pământ. Pruncul ne va face cunoscuți Pruncul, adică adevărul pe care îl trăim primindu-l în noi, ne face fericiți și ne asigură veșnicia. Pruncul, adevărul lui Dumnezeu, este viața noastră. Fără el suntem morți. Nicio altă ocupație nu e mai importantă ca grija față de adevărul care sălășliește în noi prin nașterea lui Hristos în viețile noastre. Domnul Iisus să ne fie necurmat înaintea ochilor, căci prin El ne privește Dumnezeu Tatăl și datorită Lui ne primește și ne păstrează în casa veșnică a Harului Său. Aflăm în versetul următor, la versetul 21 din Matei 2, că Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui și a venit în țara lui Israel. O învățătură limpede se desprinde de aici pentru toți cei care s-au predat Domnului Iisus și lucrării sale. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și a venit. Ca să aduci suflete la Hristos, înseamnă a duce pe Hristos sufletelor. Și ca să-L duci pe Hristos dintr-un loc în altul, trebuie să te scoli, să te ridici din patul comodității, din patul firii tale vechi în care te-ai născut prin Adam cel pământesc, din patul ocupațiilor pământești, să te scoli din patul oricărui păcat sau stare rea și apoi să pornești. În slujba lui Dumnezeu nu sunt folosiți decât cei sculați din astfel de paturi cum am vorbit. Scoală-te, ia pruncul și dute, spune la Matei 2.13 și 20. S-a sculat și a început să-i slujească, scrie la Matei 8.15. S-a sculat și a certat vânturile și marea și s-a făcut liniște, la Matei 8:26. Scoală-te și umblă, la Matei 9.5. S-a sculat și a mers după el, la Matei 9.9. 9. Sculați-vă, nu vă temeți, Matei 17 cu 7. Sculați-vă, haideți să mergem, Matei 26 cu 46. Scoală-te și Hristos te va lumina, Efeseni 5 cu 14. Iată, dar toate aceste locuri arată că neapărat trebuie să te scoli din orice stare care este a ta dacă vrei să devii folositor lucrării lui Dumnezeu. Adevărul rămâne și lucrează numai în oamenii sculați și numai oamenii sculați pot duce adevărul mai departe. Oamenii anchilozați sau adormiți, oamenii leneși sau doboruți de vreun păcat, chiar dacă au adevărul ca teorie în gândire, îl fac neroditor și nefolositor celor din jurul lor. Ba chiar primejduiesc, chiar primejduiesc viața adevărului. Spre exemplu, ce s-ar fi întâmplat cu pruncul Iisus dacă Iosif nu s-ar fi sculat și apoi să plece în Egipt? Desigur, Irod ar fi putut să ia viața. Ce s-ar fi întâmplat cu pruncul Iisus dacă Iosif nu s-ar fi sculat și apoi să plece din Egipt în Iudeea, așa cum poruncise Dumnezeu? Desigur, ar fi împiedicat lucrarea lui Dumnezeu care trebuia să se facă prin prunc. Iosif însă ne arată cuvântul. S-a sculat, a luat pruncul și a plecat Cine are pruncul Hristos în viața lui Trebuie să fie în continuu în starea de sculat Și gata de a merge acolo sau dincolo La sufletele pierdute Ducându-le pruncul dătător de viață și fericire Prin trăirea pruncului în propria lor viață Oricât de prețioasă ar fi o comoară dacă stă îngropată în cine știe celadă sau în pământ, devine nefolositoare, fără nicio valoare. Un lucru primește valoare după folosul pe care îl aduce oamenilor. Deci, oricât de frumoase descoperiri în tainele adevărului ai avea, dacă ele nu sunt duse sufletelor, nu au nicio valoare. Hristos și adevărul lui, Devin folositoare sufletelor numai atunci când sufletul care l-a primit îl duce mai departe și îl poate duce numai dacă este sculat din toate punctele de vedere, din tot ceea ce ține de el și gata să asculte fără cricnire poruncile lui Dumnezeu. Versetul următor, versetul 22 de la Matei capitolul 2 ne face cunoscut că Iosif, când a auzit că în Iudeia împărățește Arhelau în locul tatălui său Irod, s-a temut să se ducă acolo și fiind în de Dumnezeu în vis, a plecat în părțile Galilei. De patru ori i-a vorbit îngerul Domnului în vis lui Iosif, câtă grijă față de prunc, căci așa cum s-a mai arătat, pruncul Isus este centrul în jurul căruia se învârtesc toate și în cer și pe pământ și în domeniul lumii fizice și în domeniul lumii spirituale. În trecut, Hristos a fost pricina temerilor și a bucuriilor. În prezent, Hristos este pricina luptelor și nădejdilor. El este pricina urii la unii și pricina dragostei înfocate la alții. Iar în viitor, Hristos va fi pricina bucuriilor și fericirilor veșnice. Ce minunat este aranjamentul divin! Din Egipt, pruncul Iisus trebuia să vină în Iudeea, locul lui de naștere, țară în care era reprezentat Dumnezeu prin templu din Ierusalim, unde se aduceau jertfele și unde erau cântările și slujbele sfinte. Era oarecum un loc mai onorabil. Dar nu, Dumnezeu a găsit cu cale să-și trimită fiul în locul cel mai de jos, în Galileea cea disprețuită, și de acolo să se ridice după o experiență de 30 de ani cel ce avea să fie mântuitorul lumii. Galileea înseamnă cercul păgânilor față de iudeia care înseamnă țara laudelor lui Dumnezeu. Dar nu numele este important, ci viața. Dacă în locul unde ar trebui să se laude Dumnezeu domnește omul, domnește arhelau, arhelau însemnând conducătorul poporului, iar Dumnezeu este lăsat la o parte, numele frumos nu folosește la nimic. În locul unde conduce omul, Isus nu se duce. Iosif, purtătorul pruncului Isus, s-a temut să se ducă acolo. Omul devine fiară când e vorba să-și păstreze și să-și apere locul de domnie undeva. Renunță la mâncare, renunță la îmbrăcăminte, dar nu renunță de a fi mare. Aici, însă, în locul acesta, nu vine Isus. Și vai, în creștinism, câtă luptă este pentru scaunele din ăi? Lupta cea bună, din potrivă, este lupta de a fi mai mic. Dar cât se luptă în felul acesta? O, Doamne Isuse, fieți milă de mine și izbăvește-mă de un asemenea duh, căci caută pe toate căile să mă doboare, folosindu-se de pornirea firii mele vechi, care, Vrea să fie lăudată. Domnul Isus alege locul cel mai de jos, ca de acolo să ridice pe toți cei smeriți. El alege locul rușinii, ca să ridice la cinste pe cei făcuți de rușine. Alege Galileea ca să ridice și pe păgânii disprețuiți, în locul Sfințeniei și alegerii harului lui Dumnezeu. În versetul următor, la versetul 23, partea întâi a versetului, citim A venit acolo și a locuit într-o cetate numită Nazaret. Faptul că familia sfântă a locuit într-un sat umil ca Nazaretul arată că multe vieți simple se pot gerfi pentru Domnul Isus. să nu căutăm deci locurile înalte. În jurul copilăriei Domnului Iisus și a tenireții sale, adică în jurul timpului de 30 de ani petrecuți pe pământ înainte de botezul său, s-au purtat multe discuții, s-au spus multe lucruri și s-au scris cărți nenumărate, încă din cele mai vechi timpuri ale creștinismului și până astăzi. Părerile au fost împărțite și felurite și, în loc să facă bine lucrării lui Dumnezeu, mai mult au încurcat drumurile spre ea. În loc să facă lumină asupra persoanei Domnului Isus, au răspundit mai mult în tuneric. Însă tăcerea evangheliilor în această privință este cea mai puternică lumină. Adevărul are părți care nu se arată prin vorbire, ci prin tăcere. În muzică, pauzele, semnele tăcerii, au valoare ca și sunetele. Tăcerea, deci, are valoare la fel ca și cântarea. Domnul Iisus și-a petrecut copilăria și tinerețea în casa părintească, trăind simplu și supus părinților, fiindu-le de folos în toate privințele. Copilul Iisus, spune Spurgeon, este simplu și simpatic, ascultător și umilit. El este supus părinților săi, se ocupă cu îndatoririle cele mai neînsemnate din casa părintească, potrivit cu vârsta pe care o are. El îi iubește pe toți și cu toții iubesc copilul curat. Lute povestește despre un episcop foarte credincios care s-a rugat multă vreme lui Dumnezeu să-i descopere viața copilăriei lui Isus. Și să vedeți, într-o zi episcopul a avut următorul vis. Se făcea că un dulgher robotea în micul său atelier alături de băiatul său care culegea așchii. Apoi intră în atelier o fetiță îmbrăcată într-o rochiță verde care îi chemă pe amândoi la masă și le-a pus înainte un vas cu orez. Toate acestea le vedea episcopul în vis, el ascunzându-se după ușa atelierului ca să nu fie zărit. Băiatul a început să mă spună. De ce stă omul acela acolo? N-ar putea să mănânce și el cu noi? La aceste cuvinte episcopul s-a speriat și s-a trezit. Oricum ar fi, adevăr sau poveste, continuă Luther, eu cred totuși că Isus în copilăria sa era ca și ceilalți băieți de vârsta lui, asemănător cu orice tânăr normal, fără însă să fi avut asupra lui vreo umbră de păcat. Ce simplă și frumoasă rămâne mărturisirea Evangheliei! A venit acolo și a locuit într-o cetate numită Nazaret, sau, cum citim la Luca, Apoi s-a pogorât împreună cu părinții lui, a venit la Nazaret și le era supus. Luca 2 cu versetul 51 În continuare, în același verset, în versetul 23, citim în partea a doua ca să se împlinească ce fusese vestit prin proroci că el va fi chemat Nazarinean. În Vechiul Testament nu găsim o astfel de frază și din pricina aceasta, unii cred că Evanghelia după Matei se referă la prorociile din afara Vechiului Testament, păstate, păstrate probabil în tradiție sau din vreo carte pierdute, pentru că Vechiul Testament amintește de mai multe cărți pierdute. Vedem asta la numărul 21 cu 14. Chiar și în Noul Testament sunt amintite tradiții ale evreilor necuprinse în Vechiul Testament, de pildă 2 Timotei 3.8, Evrei 9, 19, 21 și Iuda versetul 9 Toate acestea pot fi adevărate și demne de crezare însă numele de Nazarenean are și un adânc înțeles duhovnicesc și Duhul Sfânt ni l-a descoperit nouă celor ce credem în Domnul Isus ca pe o lumină și o mângâiere puternică Numele Nazaret vine de la cuvântul ebraic Nezer care are două înțelesuri o draslă sau vlăstar și apoi are și înțelesul de a păzi. După primul înțeles, Domnul Isus, în cartea prorocului Isaia, capitolul 53, versetul 2, este numit lăstar, care iese dintr-un pământ uscat, adică nețer, nazarinean. Lăstarul verde, într-un loc uscat, arată puterea vieții. Domnul Iisus era singurul lăstar verde, singura viață într-un pământ uscat de puterea morții, care a domnit în voie până la el. În acest pământ mort și uscat a răsărit el lăstarul vieții și apoi din el au răsărit alți lăstari, umplând pământul cu verdeață, adică viață din el. Toți urmașii lui Hristos sunt lăstari, neceri, adică nazarineni. Partida nazarinenilor, cum este arătat la faptele 24 cu 5. Numai acela care este cu adevărat urmaș al nazarineanului, al lăstarului, care și el arată prin ființa lui că este un lăstar verde, un purtător de viață cerească pe pământul uscat al morții. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug, spune Mântuitorul La Ioan 10 cu 10. Numai cine are viață și răspândește viață cerească prin pustiul lumii, numai acela este un lăstar, un adevărat nazarinean, născut din Marele Nazarinean. Domnul Iisus a fost numit nazarinean nu numai pentru că a ieșit din Nazaret, ci pentru că El însuși este lăstarul vieții, arătat de prorocul Isaia și de alți proroci, și El însuși a spus despre sine, Eu sunt învierea și viața. Iar după al doilea înțeles al cuvântului nețer, adică apăzi Nazaret ar însemna cetatea marelui păstor, adică marele străger al sufletelor. Domnul Iisus se numește pe sine, Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi Și în înțelesul acesta îi se potrivește numele de Nazarinean El și toți cei care au răsărit din el Toți urmașii lui, adevărați, sunt păzitori ai sufletelor Adică nazarineni, sunt străjeri ai vieții și ai adevărului Ei veghează și unii asupra altora cum ne spune la Evrei 10 cu 24, și vechează și păstoresc și pe cei care n-au venit încă la Marele Păstor al Oilor, îndemnându-i cu dragoste să vină. Atât într-un înțeles, cât și în celălalt, numele nazarinean este potrivit și arătat limpede în Vechiul Testament. Doamne Iisuse, ajută-mă să fiu un adevărat nazarinean. Amin. Iubiți ascultători, la punctul acesta ne încheiem lecțiunea care am avut-o destinată pentru programul de astăzi. În minutele care ne-au mai rămas, doresc să dau citire unui citat dintr-o lucrare interesantă intitulată «Abecedar al credinței», semnată de Christos Ianaras. Christos Ianaras este un filozof care s-a născut la Atena, a făcut studii de teologie și filozofie la Atena, Bonn și Paris este doctor al Facultății de Litere al Universității Sorbona din Paris și al Facultății de Teologie din Tesalonic. Autor al unui mare număr de lucrări de teologie și filozofie, Cristosian Aras este profesor de filozofie la Facultatea de Științe Politice din Atena și membru al Academiei Internaționale de Științe Religioase. În cartea amintită, la pagina numărul 122, paragraful 2 al lucrării, el spune următoarele. Al doilea Adam, Hristos, supune prin libertatea sa personală voința firii sale omenești, voinței firii sale dumnezeiești, voinței vieții cele adevărate, care este activată ca și comuniune de ascultare cu Tatăl, ca predare de sine în iubirea Tatălui. Încheiat citatul. Motivul pentru care am dat citire citatului acestui ilustru teolog și filozof grec are în vedere scoaterea în evidență din nou a necesității absolute a omului de a se pocăi dacă vrea să moștenească împărăția lui Dumnezeu. iată deci pe omul Iisus Hristos, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și om desăvârșit, supunându-și el însuși, ființa sa omenească desăvârșită voinței lui Dumnezeu la modul absolut și prin aceasta câștigându-ne dreptul de a fi copii ai lui Dumnezeu. Cu cât mai mult noi, iubiți ascultători, eu și tu, care suntem născuți din păcătosul Adam, trebuie, dacă vrem să împărățim veșnicia cu Dumnezeu, să ne supunem în mod desăvârșit firea noastră, voința noastră, viața noastră înșine lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute pe toți să facem lucrul acesta cât mai degrabă și așa cum ne aflăm, considerându-ne buni sau răi deopotrivă, să ascultăm în mod desăvârșit de cuvântul lui Dumnezeu care ne îndeamnă la pocăință și să facem lucrul acesta pentru slava lui Dumnezeu și binele nostru veșnic. Amin.